Com a mínim, fins divendres es torna a circular un màxim de 80 quilòmetres per hora les vies ràpides que connecten Tiana amb Barcelona. El motiu de la mesura és l'augment de la contaminació a l'àrea metropolitana a causa de l'anticicló que tan bon temps ens ha portat els últims dies. I és que l'estabilitat pròpia de l'anticicló propicia que disminueixi la circulació de l'aire i que la pol·lució tendeixi a acumular-se allà on es genera. El director del Servei Català del Trànsit, Joan Areggio, ha anunciat aquesta mesura temporal durant el balanç dels sis mesos del canvi de velocitats a l'anticicló zona 80. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha demanat al Servei Català de Trànsit que a partir d'avui mateix a la zona 1 limiti la velocitat a 80 per hora mentre estiguem en aquest episodi en el que estem. No? Efectivament, així ho farem, eh? ho hem començat a fer ara. Quan es van aprovar els nous límits de velocitat que revocava la polèmica mesura impulsada pel tripartit, ja es va advertir que quan els nivells de pol·lució fossin alts, els dies d'anticicló, com és el cas d'ara, es podria recuperar provisionalment la prohibició de circular a més de 80 quilòmetres per hora. Important apel·lar a la responsabilitat. Cadascú de nosaltres si compleix amb això, durant dos o tres dies... No solsament s'estarà jugant a ells, sinó que estarà ajudant a la comunitat, i això em sembla que és molt important. La limitació estarà vigent a la C31 en principi fins al cap de setmana vinent, quan s'espera un canvi en les condicions meteorològiques marcat per la inestabilitat. Ràdio Tiana, serveis informatius.